Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. I en podd som vi kallar Folkminnespodden måste vi ju ändå ta med och uppmärksamma en tidskrift som har namnet Folkeminner. Och då är vi i Norge och det är en tidskrift som ges ut två gånger om året av Norsk Folkeminnelag. Ett sällskap som ger ut böcker om det norska kulturarvet. Till exempel kan det handla om sagor, sängner och visor. Och det senaste numret av det kom för någon dryg månad sedan. Och då handlar det om maritim folklor. Just det. Och... Uh... Jag har läst det här numret och fäste mig särskilt vid en artikel av Erik H. Edvardsson som handlar om norska skepparhistorier. Rubriken är Ingen ljuger så gott, ingen seglar så flott som en sjöman i bränning och brott. Och källmaterialet är en samling skepparskrönor från 1959. Det var en färgfabrik i Sandefjord, Jotun, som drog igång insamlingen som resulterade i 450 historier. och De var insända av drygt 200 personer, nästan alla män som arbetat inom internationell sjöfart. Erik Edvardsen han ger exempel på de norska skepparsgrönorna som nästan alla visar sig ha internationell utbredning. Långt ifrån alla har fått ett nummer i den internationella sagokatalogen Arne, Thomson och Oters, The Types of International Folk Tales. Men går man till rubriken Tall Tales på svenska lögnsagor, ja, då hittar vi under numret ATU 1960 en hel rad undertyper som alla handlar om en ofantligt stor fisk eller stor bongård eller gryta eller ett stort skepp. Och det är riktiga skepparhistorier allesammans. Men finns det då någon egentlig förklaring till varför det är just den här yrkesgruppen som gäller för att vara mer lugna alltså, lugnaktig än andra sjömän? Ljuger de mer dem? Ja, faktiskt. <laughs> om vi ska gå efter innehållet i skepparhistorierna för att de Tilldrar sig ju till havs och bakgrunden är säkert den att sjömän till skillnad från landkrabborna kom ut i världen och fick se främmande folkslag och djur och annat märkvärdigt som de sen kunde berätta om när de kom hem. Och så har det varit faktiskt ända sedan antiken. Då fanns redan skepparhistorien som folkloristisk genre. Odysseen innehåller åtskilliga skepparhistorier och eh, greken Lucianus hans påstått sanna historier, hör också dit. Men de flesta skepparhistorierna de är från segelfartygens sista århundraden. 1800-talet och början av 1900-talet. Nu är det bäst du drar en skepparhistoria så vi får vi veta vad det handlar om. Ja, Erik Edvardsen han återger historien om skepparen som hade gått i land, inte långt från Nordpolen och plötsligt så ser han sig stå öga mot öga med en isbjörn. Men han finner sig raskt i situationen. När isbjörnen öppnar gapet för att sluka honom så kör han in armen så långt han når och får ett bra grepp om svansen på den. Om ett raskt ryck vränger han hela isbjörnen. Akkurat som man vränger ut och in på en strumpa. Och en annan skeppare har tvingats ta in på ett hotell i Reykjavik medan skutan är på reparation. Men där uppstår det en brand och... Nödutgång och stegar och repstegar, de är, det är naturligtvis okända ting där. Men lyckligtvis så bevarar den här skepparen sin sinnesnärvaro. Det är bistert kallt ute och han tömmer ut vattnet i badkarret genom fönstret. och Vattnet fryser genast till en iskana och sen är det bara att glida ner för den här iskanan som fungerar som en rörskana. Man mm. får tro det om man vill, kanske. Ja, visst. Ja, vi ska berätta att det, det finns faktiskt en alldeles utmärkt samling med svenska skepparhistorier. Den kom ut 1988 på Karlssons förlag och sammanställdes av Anders Björklund och Gunnar Nordlinder. De arbetade då båda två på Sjöhistoriska museet. Och deras samling den tillkom på samma sätt som den norska, nämligen genom upprop i tidningar som Sjöfolk läser. Och titeln på den boken är Skepparhistorier, skrönor från haven. Och eh, om man har den här boken, vilket jag verkligen kan rekommendera att, att ni som har möjlighet skaffar er, då kan man läsa en fyllig inledning. Där analyseras sjöskrönornas roll i manskollektivet och detta att de fungerade som en inlärningsprocess och också som avkoppling i det ofta hårda livet ombord. Och ett fint exempel på hur det här lustfyllda ljugandet kunde gå i arv från far till son, det är den här historien. Mm, den gamle sjökaptenen med metallknapparna i kavajen satt Så... Bekvämt vid brasan och rökte när Jack, hans son, som också var sjöman, kom in i rummet. Vädret är svårt, sa sonen, och därför har jag slutat knoget för idag. Svårt, upprepade den gamle kamptenen med minne från forna stormar. Bah! jag seglade en gång runt kapet och en storm kom på. Två master blåste genast bort, men vi tänkte inte på kryp under tak. Ja, men saken är den, förklarade sonen, att stormen ikväll är så svår att den blås bort ankarna från mina rockknappar. Och stopp, skubben. du behöver inte säga mer. Du gör mig heder, min gåse. Du gör mig heder. Ja, visst. En annan historia heter Mellan Dover och Calais och det, den har formen av en dialog. Det är som så ofta en gammal skeppare som berättar för några yngre sjömän. Inte ska ni tala om stormpojkar. Nej, ni skulle varit med år 96. Vi skulle segla från Dover till Calais. Regna gjorde det och mörkt var det så en kunde inte se det svarta på tumnagen. Och det blåste jädra så en kunde se den röda botten i röda havet. Ja, men snälla farbror, vad skulle ni i röda havet att göra när ni skulle segla från Dover till Calais? Akkurat vad jag sa till skeppar med. Vad är helsike Vad har vi i Röda Havet att göra? <laughs> många av de här skepparhistorierna de handlar om att det är fruktansvärt hett, fruktansvärt kallt och stormen är verkligen inte utav denna världen. Och så här berättar skepparen Kräftklo. Jag har seglat jorden runt men när jag kom till ekvatorn då var det så varmt att vi måste sätta isbitar mellan benen på hönsen för att de inte skulle värpa hårt kokta ägg. Och vid magnetiska Nordpolen som vi seglar förbi drog spikarna ur skeppet så att brädorna flöt omkring på vattnet. Vi satte ut räddningsbåten men det blev en sån storm att vi måste spika fast målarfärgen på båten. Den fick en sån fart så att dagar och nätter flög förbi som vita och svarta skynken. Ja, de här historierna är fulla med kan man säga, fasta motiv som återkommer. Så det här med dagar och nätter som far förbi som vita och svarta skynken det finns i många av de här skepparhistorierna. Och ett väder som inte heller är att leka med det är ju när man råkar ut för dimma och tjocka. Och enligt en berättare så kan den bli så tät att några av sjömännen får skära den i stora balar och andra får gå bakom dem och skotta dimman över bord. Och en av historierna i Anders Björklunds Gunnar Nordinders skepparhistorier har just rubriken Skeppar Västman i dimman. I talar om dimma sa skeppar Västman och tog en klunk ur sin kaffekask- då skulle jag vara med 98 på hulda. Vi gick på Liverpool med trä men när vi kom ut en bit i havet så började dimma må ni tro. Den var hemskt tjock. Jag stod vid relingen och tittade ut i dimman och det var precis som en vägg. Sen stack jag ut han så jag hade vant på mig. Och tror ni inte att ena vanten stannar kvar i dimman? Fastnar förstår ni? Vi kommer i alla fall fram och lossa träet. På hemväg stod dimman kvar. Vi hade seglat i tre dagar när utkiken skrek. Vante, vad bor över? Jag tog in den med båtsaker. Och tror ni mig inte? Så här är vanten. Här ser ni hålet efter båtsaken. Ja, en av världslitteraturens mest kända skepparhistorier är ju ändå Gamla testamentets berättelse om Jona som hamnar i buken på en stor fisk. Och i senare versioner så är den här stora fisken en val. Och boken Skepparhistorier innehåller flera berättelser om folk som blir slukade av en stor val eller ofta också en haj. Och en av dem berättas av Gamle Mandus från Mollesund. De talar så mycket om att det där med Jona är valfiskens buken och särdligt märkvärdigt. Då skulle ni ha varit med mig en gång på en tramp i kinesiska sjön. Ur den oljeblanka dyningen stack i ett höj upp en hajfena så stor som focken på den största bark. Alla man bara stirrade och undrade vad det kunde vara för ett odjur som rådde om fenan. De enda som inte brydde sig om den var en skotte som höll på att pruta med en kines som satt på en pall och sålde manariner. Till slut blev skotten nilsk för de var lika knipsnåla bägge två och sparkade mandarinkorgen över bord. Kinesen rök på skotten och så åkte de med sjön bägge två. Pallen följde med bara farten. Då försvann hajfenan. Det blev förstås stopp och back men inte en gnutta liva och se på den oljeblanka sjön. Kapten, sa jag, låt mig gillra en hajkrok. Jag gillrade en hajkrok och fäste linan på ångvinchen, spottade på kroken och la av. Tron blev napp och upp kom hajen. Vi hade ju tusen hästar i maskin. Men den stackars saten låg bara och rullade med ögonen. Han har ont i magen, sa jag, och tog kniven och sprätte upp buken på. Vad tror ni vi fick se? Jo, i magen på hajen satt kinesen på pallen och sålde mandariner åt skotten. De var fortfarande inte samt som priset. Det var väl an därför det knep i magen på det stackars hajkräket. Ja, den här boken Skeppar historier som är sammanställd av våra kollegor- Anders Björklund och Gunnar Norlinder. Det är, som ni har förstått, en bok som vi helhjärtat kan rekommendera- den finns på många bibliotek och jag har kollat. Det är inte omöjligt att hitta den antikvariskt. Så ni som tycker att det här låter intressant, gör det. Mm. Och eh, har ni när ni har lyssnat på oss i dagens Folkminnespodd kommer på något annat som ni tycker vi ska prata om så föreslår vi förstås att ni hör av er till oss och att ni då skriver en e-post under adressen lyssna-folkminnespodden.se och vi producerar podden med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson jonsson stiftelse. Jag ska säga något om Helge Axelsson Jonsson. Han var industriman som dog ogift och barnlös 1941 och och i enlighet med sitt testamente, så såldes hela egendomen som kom att bilda grundplåten till Helge Axelsson Jonssons stiftelse. Och varje år så delar den här stiftelsen ut stora summor till kulturella ändamål. Och alltid på hans födelsedag som är den 22 juni. Så för ett år sedan så fick vi veta att vi hade fått ett så stort bidrag att Folkminnespodden kunde fortsätta också under det här året. Och det tackar vi för